«Я завжди вважала», – озвалась радниця, – «що музика діє на вас надто сильно, часом навіть згубно, бо слухаючи якийсь чудовий твір, ви весь переймалися ним, аж мінилися на виду, ви блідли, не могли вимовити й слова, зітхали, плакали, а потім починали жорстоко не сміхатися». Безжально глумитися з кожного, хто зважувався сказати свою думку про щойно почуту річ. Навіть коли, о, найдорожча моя радниця, перебив її Крейслер. І либоке, щире зворушення, що досі бреніло в його голосі, враз поступилося місцем притаманні йому іронії. О, найдорожча моя радниця! Тепер уже все змінилося. Ви навіть не уявляєте собі, шановна, яким я став тихим і вихованим при дворі великого герцога. Я можу тепер з величезним душевним спокоєм цілком добродушно відбивати такт у Донжуані, в Арміді. Можу привітно кивати головою Примадонні, коли вона в карколомній каденції стрибає по сходинках гами, а як гофмаршал після закінчення пір року гайдна шипоче мені, ця річ була досить нудна, дорогий капельмейстере. Усміхаючись притакувати йому і значуще брати пучку тютюну, я навіть здатен терпляче слухати, коли камергер який відповідає за придворні спектаклі і вважає себе великим знавцем мистецтва, багатослівно доводить, що Моцарт і Бетховен нічогісінько не тямили в співі, і що Росіні, Пучітта і, як там ще звуть усіх тих пігмею, досягли справжніх вершин оперної музики. Так, шановна, ви не повірите, яку величезну користь дало мені капельмейстерство, а насамперед воно мене твердо переконало в тому, що нема краще, як митці йдуть на службу. Бо інакше який би, дідько, впорався з цим гордим, свавільним людом. Зробіть завзятого композитора капельмейстером або музикальним директором поета Придворним поетом, художника-придворним портретистом, скульптора-придворним різьбярем, і скоро в країні не буде вже непотрібних фантазерів, лишаться самі лише корисні громадяни, виховані і добропорядні.